Коли малому виповнилося сім років, батько через нерозв'язні проблеми з чилійськими стражами правопорядку драпанув до Болівії. Драпанув по-дорослому, оскільки відтоді його ніхто не бачив. Мати з того часу всяк так намагалася ростити синочка. За свої двадцять чотири роки такий-то встиг два рази втекти з дому, тричі посидіти в тюрмі, переважно за дрібне хуліганство та вживання наркотиків, заробити свій перший мільйон песо, успішно протринькати гроші за гральними автоматами в Сантьяго де Чілі, двічі одружитися та один раз розлучитись. Нині хлоп займався тим, що скуповував крам та продукти в Антофагасті, столиці регіону, перепродав їх у Каламі. Цього дня кузов його вантажівки був завалений кухонним начинням, сільськогосподарськими інструментами, саджанцями, свіжими овочами та різним побутовим дрібіском. Потаємною слабкістю такі то була марихуанна. Почуття ущипливої ейфорії, змішане з безмежним пофігізмом, що заливало тіло після висмахтаної сигаретки, Щоразу виносили його в інший світ, у паралельну реальність, де не існувало болю, суму та відчаю нахабних квартировласників і жорстоких, тополових копів, а натомість було стільки смішних, аж до кольок у животі речей. У той же час хлопчина соромився своєї пристрасті чи не єдине, що за два десятиліття виховної діяльності. Стара сендьора Раес спромоглася втовкмачити своєму синові так це розуміння того, що наркотики – зло. Всі наркомани, – повторювала Матрона, – кінчені люди, недолугі мавпи з одностороннім квитком до пекла, де вони вічно мучитимуться і жертвимуть лаїно. Гірше від них нікого бути не може. Ну, звісно, якщо не брати до адвентистів та свідків Єгови. Текіто не знав, чи слід вважати справжнім, так би мовити, повноцінним наркоманом людину, яка лише покурює травку. І через це терзався ще більше. Пустельний шлях між Кармен-Альто та Каламою був чи не єдиним місцем, де Текіто міг спокійно вдути косячок а то й два поспіль. Поліці тут не вводилося від створення світу. Зустрічнє авто траплялося рідко, та й ті можна побачити здалеку. Знай собі, тримай кермо і тисни на педальку. Самокрутка догоріла. По кабині розталився сизий дим. який ти перестав співати, Засередившись на тому, як чудернацьки тремтить дзеркало заднього виду. Він ще ніколи не бачив, щоб дзеркальце так смішно вибрязкувало. Через секунду челійця готав так, що за цей чвиркали сльози. Господи, трахайте мене, а я поплачу. Ви тільки погляньте дзеркальце, ха ха, -ха він, ляскаючи долонями по керму. Ну, я не можу. Дзеркальце ха, -ха, -ха. не перестаючи пирскати, текіто звів очі на дорогу і помітив хлопчика. Придивився? Точно пацан, ніби юний, але високий і м'язистий, спортсмен чи щось таке. Пацан був голий, якщо не рахувати, сірвато чорних спортивних плавок, що обтягували стегна. Які то труснув головою, примара не зникала. Певна річ таки то тільки, но по самі вуха обдовбався марихуанною, та все ж хлоп був не настільки вмазаний, щоб не розкумекати, що мчить на дитину. І він би загальмував чи хоча б спробував об'їхати, якби не кричуща, незв'язність та химерність побаченого. Білошкірий хлопчак в самих трусах посеред пустелі. За сотню кілометрів від житла, міркував такіто, це маячня. Єресть якась. Такого нахрен не буває, ще більше збивала з пантелику поведінка малого, будь-яка реальна істота, на яку треба тонна вантажівка, намагатиметься щонайскоріше забратися зі шляху, аж ніяк не стобичитиме на місці. Саме через це такіто рейс Скороспішно припустив, що перед ним галюцинація. Хворобливий образ у його мозку, спричинений корінням чортового зілля. Оскільки таке траплялося Стекітов вперше, вірніше, трапилося вперше, він шугнувся, ледь не напудив штани, після чого різко по дівчачому заврищав. а, -а, -а! і натиснув на педаль газу. Потужний удар витверзив його. Кермо вилетіло з рук. Двигун харкнув, подавившись. Машина рванула праворуч у незайману пустелю. Зрештою вантажівка спинилась, задерши носа на пагорбку. На узбіччя Шурхочучи, посипались камінці. Відтак стало тихо. Після глушливої музики та ревіння мотора тиша паралізувала такіто. Якби йому не було так страшно, він би подумав, що вже дав дуба. Кілька секунд такіто очманіло роздивлявся павутину тріщин у лівому нижньому куті лобового скла потім тремтячими руками запустив двигун і вімкнув фари. Нічна пітьма впевнено наступала зі сходу, і такий-то чомусь страшенно не хотілося залишатися сам на сам із тим, що він збив у суцільній темряві. Дерчання мало заспокоювало, зате фара запрацювала. Щоправда лише одна, права. Челієць вивалився з кабіни і на ватяних ногах вибрався на шосе. Ліворуч, неподалік від місця зіткнення, посеред уламків скала, шматків металу з решітки радіатора та бурих плям крові, лежав білобрисий хлопчик. такий схлипуючий підійшов до нього. «Білий!» – опустився навколішки водій – «Срати мені плакати! Я грохнув білого чувака!» Притримуючи голову хлопчика однією рукою, челіць торопіло дивився на заляпану кров'ю шкіру, схойовджене русяве волосся і нерухомо вирічені очі, що мертво впиналися в байдуже небо. З численних ран на накачаних грудях та животі малого сочилася кров. Такий-то несподівано усвідомив, що його знову посадять. І цього разу надовго. «Він білий!» – шепотів горе шофер, поглажуючи пальцями світлі пасми. «Чорт забирай! Білий! Такий білий, що ж. Несподівана здогадка штрихнула його самісіньке серце. «Турист!» «Хлоп, не тутешній!» І тоді такіту -то реально запанікував. «О, боги! Я вальнув туриста!» Замочити білошкірого мандрівника в регіоні, де тільки-тільки почав зароджуватися туризм, та за таке його непросто посадять. Його спалять живцем, лінчують, четвертують, після чого рештки згодують вухатим пустельним лисичком. Витягнувши шию, такий-то Сонце сіло за піщаними перекатами на заході. Дорога в обидва боки стояла порожньою. Тільки вітер шародів піском і зрідка зітхала, вітаючи нічну прохолоду потріскана земля. На вкругині душі. Огидна і слизька, мов земляний хробак, Думка заповзла перекупнику в мозок. Відтягти метрів на триста від дороги. Тіло ясний перець шукатимуть, але пустеля вміє зберігати таємниці. Челець ще раз злодійкувато роззирнувся, Горизонт був порожній. Такий торвучко нахилився. Схопив мертвого хлопчика під пахви. І потягнув пустелю на захід від дороги. Хлопчик виявився страшенно важким. Добре треновані м'язи завжди важчі за жир. Через хвилину чоліць захекався так, що аж в очах померкла. От кабан вилавився до хиту, стараючи під злоба, наче зі свинцю відлитий. Хвилину чи дві він віддихувався, присівши навпочепки, після чого повалік тіло далі, час від часу, сторожко зиркаючи навкруги. Господи, тільки б ніхто не проїжджав. Руки такі то тремтіли, як у невростенька. Господи, благаю, зроби так, щоб ніхто не з'явився на дорозі. Темрява густішила. Разом з нею гострішили звуки. Машина зникла за пагорбом, проте холостей, гурки, двигуна та розмите світло фари виказували її місце знаходження. Відтягнувши хлопчину на достатню відстань, такий-то спинявся і довго відсапався. Руки та шорти чи лійця почорніли від крові. Нічого. Випери вдома. Він заспокоївся, наскільки це було можливо в такій ситуації, і зібрався рушити назад. Пробач, малий, кинув текіто на останок. Я не хотів. Просто так вийшло. Несподівано хлопчик порухнувся. Чілій зойкнув. І ледь не закаляв штани вдруге за вечір. Хай йому, але зразу розкомекав, що мертві не врушаться. Отже, кремезний голопуцюк живий, за мить русявий хлопчина, в вдруге, а з його уст злетів стогін. Рани на животі закровили. «Гівнюк!» – заврищав такіто. «Ти не здох?» А тоді задер руки і прокричав у темряву, звертаючись до господа, якого щойно так палко просив прибрати всіх небажаних свідків з дороги. «Ну ти тільки подивись, він не сконав сучий син!» «Мазефакер!» Хлопчик відкрив рота і беззвучно поврушив губами. Його очі ожили. Якийсь час вони хаотично метушилися, аж поки не спокусувалися на обличчі Рейса. Зіниці звузилися, а по набряклих білках розплылась чорнота. Малюк глипав на чоліця з несамоветістю, гедневластивою, Дванадцятирічному хлопчику, якого щойно ледь не закатали в асфальт. Зачай віяли якимось потайбіччям, точно не людським, через що від погляду мали б хапати дріжаки. Проте сонце вже закотилося за небокрай, прохолодна пітьма заливала простір, і в сутінках Текіто Реєс не приглядався до обличчя збитої дитини. «Бляха! І що тепер з тобою робити?» – схопився такий-то голову. «Краще б ти відкинувся, чесне слово!» Скрадливий внутрішній голос підступно зашепотів. «Залиш його! Покинь, вилубка, і він помре!» Закусивши губу, перекупник задер голову і втупився у порожнечу над головою, де поступово одна за одною вмикалися. Без цятки зір, єдині свідки його злочину Такий-то був ще тим гендлярем Такий-то був злодюжкою і дебоширом Можливо, колись він перетвориться на кінченого наркомана Оту недолугу мавпу з одностороннім квитком до пекла Проте вбивцею такий-то реєс не був І ставати ним не збирався Попри те, що його цього не вчили, чи лієст стати душогубом, це гірше, ніж підсісти на героїн. Це навіть гірше, ніж податися в Адвентисти чи до свідків Єгови. Краще б ти здох, процідив водій, опустився на впочепки і, обережно піднявши, поволік білошкірого зайду назад. Хлопчик, стиснувши зуби, харчав. Такий-то відчував, як пульсують гарячі м'язи малого. Засранець, бійсів Грінго, Дубаний біломордий козел. Ти, наче вперше в житті вантажівку побачив, форкав перекупщик. Ти, витко, боксер якийсь, так? Чи борець? І перестань мені кровоточити, негайно, перестань, якому сказав. Зрештою він затягнув хлопчину в кабіну, вклав на водійське сидіння, потім заштовхнув далі в салон, сяк-так закріпивши паском безпеки. Сам сів за кермо.